Мертвому коханому, тому пам'ять, якого вона зрадила. Але ж вона тико звичайна жінка. Вадима тою б'є. А як їй після цього жити? Після ще одної смерти, Соломія прошептала слова молитви. Слова вислизали з її губ і падали в траву. От джерело. Ось уже чути, як бричка їде зовсім неподалік доріжкою, чути, як форкає кінь, і вона зривається з лавки, зривається з криком, з її губ із з розтуленого, наповненого гіркотою рота, вилітає ім'я. Але не те, що хоче крикнути Соломія, щоб попередити Вадима про небезпеку. Невадиме. кричить Соломія. Петре. Петре. Виривається з її грудей страшенний розпачливий крик, роздирає тишу і ліс. Кого вона кличе, з якої могили, з якої далечини. Кули не свистять, наздоганяючи неї, чути. Тільки нейне не важке сапання. Соломія біжить, здається, крізь цілий ліс, Такий довгий її біг, Гілки боліче хльоскають по обличчю, Плечах, ріках, а вона біжить і біжить. Петре, безтямно волає не вона, А її серце. Таке велике цій миті, як місяць на небі пару тижнів тому. Такою страшною, подряпаною, безтямними очима і тілом, Що вже не дріжало, а швидше билось у конвульціях, Вона вибігає на дріжку. Бричка, бо вони попереду, з неї зістрибує один, озирається. Соломія кидається до нього, падає у обійми. «Що з тобою? Що сталося?» Вадим гладить її волосся, плечі цілує. «Кого ти кликала? Ховаймось, нас об'ють!» «Хто б'є?» Все ж він присідає вслід за Соломією за бричкою, дістає з кобари під плащем пістолета, та в лісі тихо, і хвилину, і дві, ще більше. Зрештою вони підводяться. Не йдимо туди, каже Соломія. Раз не підемо, але поясни, що сталося, що все це означає. Потім, потім, не зараз. Вадим розвертає бричку, доки їдуть доріжкою. Соломія чекає кулі на вздогін, але довкола тиша. Мирно форкає кінь, його чомусь боруном Вадим називає. Лише здалеку, Долинає ледь чутне погукання, певно сови вилетіли на полювання. На шосейці Соломія трохи заспокоюється. «То що сталося?» – знову питає Вадим. «Там був чоловік». «Який чоловік?» «Не знаю. Повстанець, бульбаш. хотів убити тебе». «То ти кричала його ім'я?» «Ні, то ім'я геншого чоловіка. Його вже нема». А де він? Убили давно, п'ять літ тому. І раптом Соломія хапає його за руку. Каже майже спокійно. Зарештуй мене. Я бандпособниця. о о, -о! коня, дивиться на Соломію. Ти що, сказала їм, що я прийду? Ні-ні, як ти міг подумати таке? Тоді звідки він узнав? Не відаю. М да, ситуація. Він замислюється. Чорт, хтось із жінок міг почути, як я призначав тобі побачення. Що ж, завтра розберемося, хто у вас інформатор. Не треба, просить Соломія. Що тоді про мене подумають? Вже хай ліпше мене заберуть. А тебе за що? «Чого ти кажеш, що бандпособниця? Ті їхні грипси до лісу носила?» Примітка. «Грипси – таємні повідомлення для повстанців. Ці листи складалися таким чином, що в разі викриття їх можна було швидко проковтнути. Їжу готувала. Ну, відповідай». Голос у Вадима вже геть інший, сталевий, такого Соломія Ще не чула. «Я його любила», – каже вона. «Кого? Того, що мене чекав?» «Ні, Петра. Я не знаю, чого я його покликала. Не знаю». Вадим торкає коня. Знову цок-цок підкови. Справді, мабуть, далеко чути. І тут, як у гарячці, Соломія починає розповідати як їх росли разом троє, двоє хлопців і вона, як таї хлопці Петро і Павло, Петрусь і Павлусь в неї закохалися, як не могла вибрати між ними, як зрештою обрала Павла, бо обідилася на Петра, що до лісу пуйшов, нею, мов би, знехтував, як швидко збагнула, що Павла не любить, як там у лісі, коли однімці вховалися, з Петром зійшлася. Як призналася чоловікові і була покарана. Як проваджала чоловіка, котрого не любила, на війну. Як зрадила його вдруге в день перемоги. А потім, коли загинув і Петро. Вадим кілька разів затовляв її рукою рота, але вона однімала і говорила далі. Говорила, а як скінчила, сказала, спини коня, ми вже й поворот на млинище проїхали. Він, і куди ж ти підеш? Додому. Як треба буде мене забрати в МГБ, то знаєш, де живу. Ніхто тебе забирати не буде, сказав Вадим. І взагалі, мовчок, про те, що сьогодні сталося. А то ще й на тебе впаде підозра. Я тих хлопців, мгб добре знаю. І про інше бажано не розповсюджуватися. Боїся, що з бульбаською коханою знався. Нічого я не боюся, сказав. Ти могла в цьому переконатися. Ти багато чого пережила, і я пережив. Давай далі. Переживати разом, хоч я не гарантую, що мене таки не вполюють. «Ти справді мене не кинеш? Я тебе люблю!» – сказав на диво просто, і так якось, що Соломія аж затремтіла. «Кохаю тебе мою солю!» «І я тебе! Але зараз я піду! Добре, йди, бо розумій, що в тебе на душі!» А хоч підвезу, не тре. Ще як які верчорниченьки побачить, Вона чмокнула Вадима в щоку, Та перш ніж зістрибнула з брички, Схопив за руку. «Стривай, я ж тобі подарунок купив З нагоди місячного ювілею нашого кохання. Дістав щось із сумки протяг Соломії. Ось візьми». Соломійна рука торкнулася чогось м'якого і теплого, лагідного. Що то? Хустка пухова, на зиму матимеш. Соломія враз відсахнулася. Що ж це таке? Той чоловік у лісі казав, що з тобою? Бери. Ні, не треба. Не хочеш подарунка від мене? Я ж не за дікалони пухові хустки тебе полюбила. Хіба я таке кажу? Дякую. Соломія взяла хустку, бо подумала, що він справді образиться. Ішла селом, ковтала сльози, а м'яка пухова хустка пекла їй долоні. Мене багато років, і от чоловіка, котрий прийде з Сибіру і розшукає неї, і покладе їй на долоню маленьке дерев'яне серце з двома вирізьбленими профілями, чоловічим і жіночим, дізнається Соломія, чого живою засталося. Скаже той чоловік Демид, що то Петрова робота, друга Реми, яку він сховав колись у лісі в дуплі, а тепер ось знайшов. На звороті серця, Побачить Соломія випалені букви П. І С. Вона довго триматиме те серце на долоні, потім у затиснутому кулаці, аж рука затерпне. А чоловік скаже, що врятувало неї тоді не тільки неї, а й Вадима в лісі коло джерела Петрове ім'я. Те ім'я, котре вона безтямно кричала. Стріляти було в неї і того другого, скаже той чоловік. Все одно, що Петра друга Єрему стріляти. А поки що серед осені, перед храмовим праздником, Дмитром, Дмитрієм великомучеником, до якого вони з варочкою білили хату, Соломія остаточно переконалася, що вона понесла, загрубіла. Як то там повченому смішно кажуть, ваговитою це ще якось стала. Душа неїна заспівала пісню і не могла спинитися. «Цею новиною у мене буде дитина. Чуєте? Буде дитина. Соломій хотілось поділитися не тільки з усім селом, а й усім світом. Та вона мовчала, боючись сполохати, зіврочити своє щистя, щастячко, що зародилося й зріло в ній, як зріє із маленької зав'язі пліт.